لکه سې دې وکړ او کان علی غلامین یتیمین په المدینه دې تیمانو مال باندې او دا یې تأخير کی وی و ما فاد ونمری تصرفات او حضرت اسلام نشته متصرف نه دی دې تیم د مال حفاظت پکې متصرف الله دی او ابوهم صالحا دا وسیله نه لا دا یو خبره ده چې دنیکانو د بچو پرورشت د انبیا او کردې او دې تیمانو فوارش دادو انبیاو کار دے دایې تیمان بچیو د دې مور پلا مر احیدیم تیر شیو او دوی ته خزانه پاتې شیوا او دا دیوال را پیوتو کیو نو کراپ پیوتو نو په دې کلی کې د دې تیمان مال خلونکو مخامیاں نو عمل به ولاتو تاسو نه خزانه به تی وړي چې را دیوال نی سی نو دا با آری پوری ولاله د عام شمان برت ری شیوی دې سره بعد پلاخ تاریخو نکل پراتی دی ابر او با او خزانه به ورسره نو خزانه برا وازی ده یاد تونو که مخی بیا اراد نا او بیا اراد عرب بوکا ده تصیرونو که ورد ده ما نا بدر تماعلوم نشی ده ده وجه بدر تماعلوم نشی ده که معلومی گی نو ده پنشپیر کی با ملوی گی او ده بانی ملی پنشپیر کی پویا که یاد پنشپیر شاگردان فا اراد تو خزیر علیه سلام زان توی ما اراد اوکلا اکیشتی یا چماتا کلی زکبی کی نقصانو نہ دنو فن نسبت از انت کو تعذبن ادب دو وجنا ک اللہ ته نسبت نو ک اللہ رات ویلی دی اللہ ورته وہی پزریه ویلی او اللہ ته نسبت نو ک ادب دو وجنا اے پکی مار واسطے اراد تمہ ایراد وکڑا وق اردنا اغالک االک چوجلین فاردنا من ایراد وکڑا نہ دکی اللهم یاد تدان زرزان یاد کرو چه مقصد وګل ترتب ته دا داکو د دا داکو نه دا خلاصول پیدام پکې وا دا غلط ترتب نسبت ځان ته کې دا ادب دی وجنه ازه داکو نه خلاصول الله ته نسبت کې الله راته حکم کړي دي فآراد ربکا دغه ظاهری او باطنی دوا نه پیداوا د یتین د مال هیفاظه ته نه نسبت الله ته وکړه فآراد ربکا مشکی وسره دا وی چې موږ حضرت علي السلام په غیب پوئ نه کنا حضرت علي السلام وی و ما پاندو نه امرې ماننده کړي دا کار د خپل هیفاظه تعویلو دا دې غن معلوم تاسو ته نه ستا داسنه چې تا قوت نه لري پاګي باندې ټینګې تو وایې څالو نه کار نه نه څلورم واقعا چې غرزل قرنین د ټوله دنیا بچاره اپ ظاهر خبر نه کوی تاسو کې سره به غرزل قرنه کې ول سات دوه ورته راځي چې بل ولن تاسو باندې منو ذکره د دنیا داشو ان مکه نه له مونږه ورکل د رفس وا ته ناو من کولیشین سببہ ورکړی میو دارشین اسبابہ فات با سببه روان شو سره د فلسما نه عطا تر دا بلغا کړی چې ورسیدو مغرب شمسیز دې د خط پرې ودو دنوارتا وجا داه ویموند دانوار تا کرو بوچی پرې وتر سی اين نه حامي ا دېنه په چینه گرمکی وجا د اینده اقوما ویموند دا د وی دنیا تر چې د لې چلتنور پرې وزي اقزیت دې زان سولې گرمچینه یو قوم ا و نوې منګه یا ځل قرنین ای ځل یا زابرکان وای مانته ته داسې مو سنا یاونی ځاب دی کی وېنال ته دې ته یې مصلها ورته بیان کا باچاره او ټولې دنیا حالت معلومه یو ګرځي قال اما منځلما وی غذر علی السلام او وی ځل قرنین هر ظلم کوي پسو بنوازې بیا ځلې چې یا زابر کندلره بیا واپس راځد تا و یو عزبو عذابا نکرا عذابور که دلرا عذاب ناشنا و هم مامن آمنا را اچای چیمان ناولیوی عملی کرنی پا لهو جزانی لحسنا دلرا بدلا دا خیستا و سا نقولو لهو من عمری نایسرا در ریچی بایو دتا دکار دمگناسانا سو ماد با سببا بیار اوانشو سرد اصامانا حت تا تردین دا مغرب دا حالاتی معلوم کل و مشرق طرف تزین حتا تر دی دا بلغا چې ور رسیدو مته یا شان سي دي د خطو دن ورتا وجدا هی موندا ویل را تدلو چی خطو علاقم یو قوم باندې لم نجله من دنیا فطرا نه دی غوله مون دین سپردا کذالکه دا رنګي وقالات نا په دای سره هاتا دی خو برا تاسو جده سره وی خبر سمع با سبب به روان شو اسبابو حتا تر بلغا چو را سیدا بینه ست دی نهندو غندو تا وا وی منندو منتو نیما هغه د تینا کومه یو کومه لا هکادو نه نيزینو هپ قونه قولا چی پي شيو د زل قرنين والا په خبره باندې یعنی دیوا چینو پي شي ته خلک په خبره د زل قرنين باندې دی یو بل په خبره نه پويګين قاله وی دی یا زل قرنين یا زل قرنين هي زل قرنين نه ان یا جودو ماجودا به شکه یا جودو په لاره ری په کیا مات تنځ دی مسلمانان بزان یو ډله شي کافر بزان یو ډله شي څومره کافر دی په دغه زمانہ کې به الله مہدی علیہ السلام راولی علی علی دا ا مہدی السلام دا د نبی علیہ السلام په شکل باندې دی داغه شان اخلاق دی دی د پلا محمد او د پلا نوم عبد الله دی ا دې چیک نارایشی نو د سره واخاله کرهنه په زور باندې بیا تو کی ا د شان ترته بروان شي د تنبا مقام برایم کې خلکو بیاو کې بیا به روان شان طرفته چې روان شي بیا داغې نهرو ایث سلام به الله راکووس کې او راازل بشي چې رااک شي کلا نه بیا به محد سلام پ شوی ایث ل سلام به صلیفهوي د د د لا د جاال توای شي مدار شي یا جو ماجو دا به راخ کار شي وین او راغلی به وین دا خدای جاپانیاانو روسیاانو دغه خلکو داندو یایجوج ماجوجو او اکثر مو په چیرینداه ذکر کوي اوسو کوئی شنو دا لا پټ دی غه دیوالم لا پټ دی دا به کاره کیږي امریکا ته روسه پورې پټه دا اوس کاره شي وین دا شان دی به کارای شي اویصال السلام په دعا او او د هغه پت واه باندې بیا یوج ماجوج الله رکي مله به کی مردار به شي اودا د قیامت نږدې علامې وي قالو یا ذلقرنین نو ای ذلقرنینی ووی ذلقرنینا یا یوجو ماجوجه موږ چې دون په لار ده په سات جون دی پس مګی کی په حل نه جالو نه که خرجان نه آ نه مالیا یا ٹھیک سو الا انت جلا به نه نه په دې جوګرده په من زمنګا نه دې کی باند قالا ما مکنې آ چې طاقت راکړې لې مالنه الله پاری کی طاقت راکړې مالنه پاری کیره بیرب زما خیرون غره دی زما سره مال ډېر دی پای نونی به قوت امداد وکي زما په مټو باندې اجال به نه کوم و به نه عمرت ما وګرځوم په مینځ تاسو د دې کې پن مضبوطه آ ذونی زوبار نه دی تا تختې دا ساوا به نه ست پهنه چیکلا برابر کوم دا بنه بتا سلیته نه بنه چې وله چې اور بلجیس کرواټان حتا دردي دا جالونه را چې ور دې دینه اور کالا اتونی ویزل قرنه راوی ماتا افرق علیکم چې ټیکم پدی باندې افرق علی چې ټیکم پدی باندې کترن قلای ادي والی او قلای پټیګان پمستاو ان یزرو طاقت بنلری لو او لوو نکا بان نپ با او طاقت بنلری دینه قال هذا رحمت من ربي رب وي دام هر باني درف زمانه دا ويدا جاوا دربي کله چرانا وا د طرف زمانو بغردي دلارا ټوټي ټوټي وا کنا وا دربي حقا دوا د طرف زماني شيا و تارک نه بعد هم يوب مي زينو لي بده باجي راتي بل او رس باني همو جوفي باذ چچي په وي په باذو کين ويوبل با لکد خروغوند کې سوري دل مصيره کولا وانو په غفي سوري بو بهاله شپې نه کين په جمع و کمدیل را پجمع کولو و عرضنا جهانما پیش بکو جهانم پدا و رزبانده لیل کافرین ها کافرو دا عرضا مبتیش کولو قل لذین ها کرسان کانت آیونوما چه دسترگی ردی فی غتائن پاپردو چه خان ذکری زماد کتابنا و لا استطیعون سما او دیچه طاقتین لر داوری دو دارا روان رکو او اول رکو دا سره دکا حبداد چیسو گوی دجال لفتن نبی اللہ ساتھی یا سورته کا بغون ویلې کیږي افا جی بللذین کفروا آیا کا سانجه ګفرې کړلې رې آیا ګمان کې آګه سانہ چې ګفرې کړلې رې آیا تخزوہی باجی ویندو ني چې نشي په بغیر زمانه اولیا په دوستي باندې دای بوتانی رمضان ټول وی باجی ترڅ کې انات نه جهنم تیار کړم نه جهنم لِل کافرینا نوزلا کاذرو لامن پدې او ولحال نو نبي حکم واه یې خبر درکم تاسو له بلاخزري نه اعمالان په تاواني همدونو باولو باندې الذينا كفروا ذلساهم کي بربادي کوشش ته وي بلې آياتي د دنیا په جنته دنیا کې واه میا سبونادي ګمان کوي ان نو يو سينو نه څونا چې دوی کي خکارونه کوي په بدعاته د ديني په کې واغې ته خکاروي بدعتي حسنه وي کومه هغه بدعتي اولائک دین زلباني دا که ساني چې کفر کي لري دا وینه کنا ارچه تا کافر او مشرک مې نشو ویلې ها وایخا ویلای کل کفرو دا که سانې چی خسرې دي ولې دې کې دا که سانې چی خسرې دي کفرونه دا بیا به خنک ته پشي ګان اولای کل کفرو دا که سانې چی ګفرې کړه دې به تیر دونو در خپل ولیکای په ملاقات د الله په ته دا معلوم برباید ملو نه دی ولانو کېمو لهم نبود روم دې لرا او با ندروم دی لرا یوم القیامة دی پر رس د قیامة وز نا تولا تول خوب دا آغا چاد عمل وی چسی بدی او سیخ وی دا توحید داقی نیسا را مشرک دا عمل ایسا اعتبار نره او دا آغا ایس وزن نشتا ذالک جدا و هم جاننم دا سزاد بی جاننم دی بی ما کفرو پاس چی کو فری کرده کفرو کفرو کاثرین و تا غضو آیا دی نیول ایتونا زمان و رسولان زمان اِنَّ الَّذِينَ آمَنُونَ بیشه که ها کسان چیمانی را وڑه وی اما لکره پا طریقه سنت کانت لهم جناتون فردوسی وی با دولا جناتی فردوس نو ظلام المستیا همیشه وی با دیکی لایب غونانا حوالا نبا لطید دین دل غل او کان البحرو ورطویا گشی در یعب می دادن سیایی لکلیمات ربی پارد صفاتو در از لانا لنا فی دل اما کا ختم شي درياب قبل ان تنفدا مخي د ختمي دو کلمات ربي د صفاتو د رب زمانہ ولو جناب مثلی هم اگر ګرالو پښاندا دي شي که نوران کته دريابونه قدم شي نور زیه راولو دا به ختم شي خدای لای صفاتو د هغه قدرتونه نه متونه ندیش مارونه کی سوګ ولی نما انا بشر مثلکم و از بندین ساز غوندا نورونه ویلی یو ها الیا وای کولی شیما تا ان نمایلا کومیلان وایته چې بشيګه چتروان تاسو حاجه ترवाडी کېو پمن کان يرجو دا چا چه تی دی لګار دې ملاقات را خپل په لامل عملان ثانیا عمل لږ عمل نیک ولایو شریګ دې عبادت غره بیا حدا نه دې صدر کی طرف سره ای سوګ په عبادت آل لای کې سوګ داهه د هدی بیا بیاوي نور له سمه یاد کی ویلې ولایو شیرن نابکو ما دا ای سودی خبردار نشي تو یې څه مې یاد کیږي ولا تستدبی بی منهما حدا تاسو موږ ته په بارر دی کې نبی خلق نه دی جانا چې په دې څه مې یاد کیږي ولا یشرک بی حکمی حدا ایستدار د الله په څلکی او تنشتہ به تې یاد کیږي آډ نمبر ها آډ نمبر 38 کی وین ولا اوشرکو لم یا لیتنی لم اشریق بی ربی آده چیز دار می نمی جوڑ کرده بیا سینطالی سیاد کیویلی فلم نو غادر منهم آده فلم نو غادر پری بنو دود دینی اوتانا دیا اونچا نمبری آد کیویلی ولا ازلی مربو کا آده ظلم نکی رفستا پیچا او دل تیویلی آده صورت کی دو مسلیوی یو عالم الغیب یو اللہ او پا دی سنور واقعات ذکر کول یو سابقا پتو گورا دریسونهه کالې تیرګلې ده زاند هاله خبر ندي ولا بي کا بهن سلازم يا دين سيني نا او زاند هاله نبي خبر نبي عليه لا تقولن علي شيني نه پایلون ساليک د سوابه ته نشه موسی د غزير عليه په کار پوهه نشو علمي موسی چون کیشد در غيبو بنده و علمي موشه چون کیشد علمي موشه کې به و دې په پردو کې شو نو د موږ کور وسېلې دا قیدانه کارې بیرانه ناکاره موليان او خدای تعالی سلام وي و ما په حالتونه امرې ما د پلو کوک نه نه وې کړې زل قرنین د ټوري په با دنیا بچاره او هغه په ظاهري خبرونه کوي لایقاتونه یب قهونه قولا او د دنیا څه صرفه ذکر کوي او کمزورتی اوس پکاوي پدری و جو یو دنیا وستانه واغ ته شیلکره باغ د دنیا وخت ډیر کندې و دريب لههم مصالحه د دنیا کماین الله منځمایي او دا دنیا و فتا او زیاد کتاب فطر المجرمینا مشفقینا نم ما فیه دا حاصل صورتی ذکر کو قول اللہ آلم بی ما لبیسو لہو خیب السماوات والاردو حصر دیهی واسمیاں ما لہم من دونیه من ولینا ولا یشرک بی حکمی آدھا ولن تجد من دونیه ملتحرہ پدوی مایات کیور پسیوه لی بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا انصاد ذکر و رحمت ربک عبدہو زکریہ ربہو نداء خفیہ سورة مریم ترتیب کی نورلہ صلی نمبر دے اور نزول کی تلوور سلو وختم نه رسو د صورت دفاع درنا نازل شوه دي مکه صورت عربه د دې صورت د مخکې سره په ګڼو واجو باندې دي یو هر کله چې مخکې صورت کې نفي د المغيب او کلا داغه چون شو مخلوقات نه په ويا پارس باندې او الله نو دې سورته کې اېجز د چنشو مخلوقات ذکر کړي چټول اېج دې نزدې اور پسي راوړو بلواځه سورته کآب ختم شوه په توحید باندې ندی صورت مریم که داغ دعوه د توحید مضبطولو دا پارا واقعات دا انبیاء زکر کئی دا دی وجنا ورپسی اراولو بلا وجا مخی کې کی اوی انہم فیتیتون آمنو بربیهم چه اصحابه کابو ایمانی راوڑو نو ما مزبوکلل نو دی صورت کے پاغیبانی تراتی دا چه واز اصحابه کابی نا بلکه هر آسو چه طلب ده هدایت کئی نو اللہ مزبوطه ای ده دیو جناب ورپسی اراوڑو بلا وجہ صورت کې حال دا غباء والو ذکر کو چه حال تبا هم الله مالک و روالے او مال راکی ولہ ان نو دتو ندی صورت کے پاغی ترقی چو واځي باغ والا نو هر کافر دا تمنا کوي چې قیامت کې ومال ډیر سي دیو جنا ورپسي راوړو بلواځه ماږي صورت کې بيان د موسی عليه السلام ذکر کړو تفصیلا نه ندیسوره د مریم کې اجمال د واقع د موسی علی السلام ذکر کړي دی و جنا ور پسې اراول انډیا د سورته دا صورت ممتاز د بار درد ولادت د بیبي مریم باندې دارنگ دا دا صورت ممتاز ده و ذکر دی بی بی مریم چې فلأن اوکل مل یوم انتیا نن نه سی با بندا سره خبره ونکم دا صورت ممتاز ده په درې حالتونو کې سلامتیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او یحییٰ علیہ السلام باندی بلا دا سورت ممتاز پا ذکر دا حضرت عدریس علیہ السلام پا دے الفاظ سراچ ورفاناہو مکاناً علیہ بلواجه دا صورت ممتاز دي په دي الفاظو چې هو علیه حیون دوځله دا لفظ ذکر کړو او لاسر صورت سورة دو حصید اولا حصید درش پیتایا تو نے دی اوپدی کی اجز دا انبیاء ذکر کئی چوگورا زکریہ علیہ السلام ماتا محتاج یحیاء علیہ السلام ماتا محتاج بی مریم ماتا محتاج عیسی علیہ السلام ماتا محتاج دا ٹو لے ذکر کلل نا پی دا تصرفی اکڑا دی دویمہ حصہ دا خیرہ پوریو پدے کی ایجز دا ملائکو او زجر و تخویبو او خلاس بیا دا سورت دائی چفا بدھو و استبر لے عبادتی ہی پین ساٹھ آیات کی بسم الله الرحمن الرحیم کا بھایا انسان ذکر رحمت ربکا دا یاد د رحمت درسته یاد هو بند اف بلدا زکریا چې زکریا علی السلام او خپل راته اج ذکریدا از نا دار بہو ندا ان ختیہ کله چې چې یو کلا راغ فل دا چې په او په دوه آکی اخفاء دا لازمی او ضروری ده او دا اصل لپکی قطعا دا فرمای ان الله يحب صوت الخفي والقلب النقي اگروبانه आवाज او صفاز له دا الله خوښي قال ربي رب ازمائي رب وهن لازموا بيشكا كنگوريشي ودي ادكي مني زمان واشتا لراس شيبا رشيگر دي دل لسار زمان تگسبين ولم اقوم بدوائك ربي شقيا اوچاري بنشم پدوا استا بانه رب زمان بدبخت او زیر اگمات تربورانونا وارسانونا می ورائی چی رس زمان دی وکانت امراتی آقران او دخل زمان شندا وحبلی من لدنک ولی آرائی که ما تعدخبل درد نوارس یرسنی و یرس من آل یاقوب چی مراس والی زمانا مراس والی دی آقوب علیہ السلام والونا وا جہان رب رضیہ اوږده دل راهه رب زما پسند دله الله نا زی غوته دي ا سوال دکړه چې الله مال زی را کی سورۃ ال عمران کې الله فرمایلی وه 38 آیات کې ہونا لك ادا زکریا ربو او الله ته پریاد کو قال ربي هب لي من کا ذرية طيبه انك تسمع الدعاء الا اولاد را لراكي او دل توي وارث را لراكي مددلارنا میراث دا اولاد اخلي ربي هورب رضيا زيغورتين دالانا زګه به موسم میويم لیدلدا چکلا دو بيبي مريام صراوا دا جمعی میں بولا پا اوڑی چرات لیو دا اوڑی اگر پا جمعی کی یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انانو بشی رکامن زیر درکو تالا را بی غلامن پیوحالک باندی اسمو یحیاج نم داغ یحیالی ولم نجا من قبل سمیع نرے گرزو لے مندل را پخواد دینا ہم نام دا دو پا نمبانی مخد دینا سب له ربي رب ز معله یګون ل غلامه سررنګې بهوي ماله ر حالکه وکانې مرراتتی د خ د د معشانډ وقد بالاغته منل کبرېتیا په سرهرسېتل د بړهلی نه انتته قاله کذا ل الله د غرنګې بړه به یا ملا کووي قال ربك اليل دي رستا هو عليا حينا دا پما باندې ساني وقد خلقتكم من قبل وتاي فر پیدا کړم ته پخوا ولم تا کو شيئا نوي چې قال رب جل اايا وي زكريا عليه السلام اي رب زمحوږه دې مالر نخا تو كوي الله نخس الله تكلم الناس چه خبر باندې کولې خلق سره سلاسة لعیال ان سویہاں دری شپی برابر در تین ویری دی او صورت آل امران اکتالی سیاد کی ایام ذکر کرے دی الله تکل من ناسا سلاسة ایام ان اللہ رمضان دری اراج مگر پیشار باندی او دل دشپی یادی نو دری اراج شپی سلاسة لعیال ان سویہاں سلاسة لعیال ان دری او روغ مٹ موٹ او بیمار بنی چاڑا بنی او اذکار دا بکه خبري باني کې یا به خبري نشي کولې په اشاره بکه او اشاره دا حضرت امبيان اسلام هغه جبہ نه چليږي نو په اشاره باندې دا الله توحید بیانې یو اشاره په گیدا دا خدای چالان شوین نو سلا سلايالن سميا دری شپې برابر الله دا شی حالت ته برابر ګلځا دری شپی او دری ورځې د خبرې نه کولې یې نشي کولې واخ رجاله قومه را او ته قوم فلبانی منل محراب د ذيب عبادتنا محراب د محراب د ذکري محراب د محاربی نه دي محاربه څنګه ته ویلې نو په محراب کې هم شیطان سره جنګ کیږي بیدریان بگی ولالامه بی الوازرجنکی او دا شو تناسی و خیراتونو دا چې سوې بیراوې په او حائلیه میشارو کلدېدا ان سبحوه دا چې باکی بیانوي بکره تن وایشی سببګان اے یحیا خذل کتابه بقوا واخ له کتاب, کتاب کوشش باندې تو مضبوطیا واته نهول حکمت سبیہ ورکل میود مندی اور کوالی کے دوڑ کوای ندی عقل مند وہ ہنانہ ملدنا مہربان زمن دے طرف نہ آوازہ قاتنا پاک باز وگان تتی اودے پریزگار مدارک و اسلام پدین کولا اور مسلیح انسان و برن دی والد انسان کو ان کے دمر بلار ولم يكن جبارا جب سيانو ده ظالم نا پرمان والسلام علی السلام نے پدبانی یم ولیدا کلہ چی پیدائش و یوم یموت او کلہ چی بمری و یوم یبعثو حیا کلہ چی بورتشی جوان نے پدری والو حالت دونه گیدے دال سلامتیات محتاج یاد قافل جداب بجدال کی مریمہ بیبی مریم. ازن تا برزد کلاچی بیار تشو من احلی ها دخپل احل نا مکانا شرقی ها تربد مشرق تا فتخ ازد من دونی هم حجابان وینی ولا خواد دین پردا فارسن نا ایلی ها راو لگا منگا دیتا روح نا پاکا پرشتا زمنگا جبریل ڈالا ده کتاب یو کمان ده شکل ملائک آغوی انسانی شکل کې رازینو اللہی فتمت صلی بشرن بشراً صریعا نورانی مخلوق ده په دا نبي ویلي چې انبیادا نوراني مخلوق دی او د بشر په شکل کې راغلی دی دا الله نبي ویلي غالتى اني اعوذ بالرحمن او وی دی یقینا ز پناه واړندمه رحمان باچا سره من کستانه ان کن د تقیا کهی ته پریزګار اگر کته ځان ته پریزګار وای او ز پناه واړند الله سره ستانا <عالوی> عنا رسول لی نهما ا رصوره بږې د شذا ستا د دربستیم ل ا ل کې د پااره چې د او بخي تاته غلا من ځ کیا حالت پاک د انا یکو نولی غلام سررنګې ب ما دپار حالک ولم یممسز بشر نه درسېلی ما بندا والله معکو بغیانی مضبت کاره چې بې وزینا باندی اغیطا بغیوهی زو کنجرم نیما بدکارم نیما قال اکزا لیکی وی جبری لیمین دغا رنگی پاکا بایی بدکارا نیی قال رب بو کی ویلی دی رستا هو علی یا حیون دا په ما بان نیسانی اللہی چی چالا ورکی نو فغیر خوان دے ورکی خوان دے نشتا واللہ او بی سبب ورکی زکا خوان خو سبب دے ده بچی د پیدایش ده اللای ورکهی چالای نور کئ نو خدخه خوان بدوالای والای نور کئ دا لاخو خدخه کپډیرو باغانی وګرځی والینا جال ہوا دل ناس نیر پارا چو ګرځون دا نخال خلقو د پاران ور رحمتا مینا رحمت زمنګنان وکانا رم مغدیه د حکم فیصله شوه وا حملدوه نو حمل واګ دو فا امفن تا بزدنو لالالا د دا دسرا مکانا قسیه عزیل ریتا بیار دا دربتا لالا فا اجا احل مخاضورا وستا دیلران درد بچی علاجی زن نخلطی سانگی دا کجوریتا قالتو ایدی آلیتنی آئی رکاوی دی مالران میتو قبل حضاج مر وی پخواد بینا ده پخواد ده ده نا منسی او د رتی ده را مړ د پخوا د دینا او د ې اولو چا زما هم اخ کې پیژ نهمرکخت کې وختل جایزو یا دا مک وختل دا د حسرت د وجه نو او د اومد دا دا چېې په کار چې پهدای معمل کې پهدا معمل کې د مګ سوال بن کې او پهدا حالت کې چې کله فنی ډیری شي دا هغې نه د خلاصسی لا دا اللہ نے سوال پدا سے انداز کی کہا اللہ کے زمان پ جن کے خیری نو جن را لرا کی او کو جن کے میں خیر نہیں نو اللہ مرگ را لراولی او مل مکی غیر مفتونین چیزو پہ امتحان کی پیل شوئے نیما پناہ دا ہامن تا دیام آوازوشو دیتا, آوازو دیتا دلان نتربنا اللہ تا زنیم خپکی گا اجال ربو جي بدايه درا گرزو ليرستا تا تگي سريالا نستان چينا يوجي ندا تو بو چينا يا عيسى علیہ السلام تي اشارا چديدا علم چينا اور علم خزانہ دان وهوزي اليق راك تا كزانتا بجذ را گرزي بتا بني كجوري تازا تازا آجي کي الله هي او کاه د کجرور موسم نو او سانګه یو غضله تازه تا د کجرې را وورې دی دا غې قراد والله والله ورکړیو او چې کله د یو ځناانه اولا پیدا شي کجروری خوریه تکلیبونه الله ې ختن کین پهکلی ووشربې نوقرران د کجرونه ووش ربیکه د چین نه وکرې نه یخستر کې په بچبان دی په ماته نه کچری تهې مینال بشری ده بنده نه هدا نیوته نا پقولین وای ني نظر تو للرحمن بیشک ما مان تکری مہربان بادشاہ لرا سو من درو جی فلن اوکل ملیوم انشیا چاره با خبر اونکه ما مزید بندا سرا د انسان سره و د سره خبر اونکم نو لري دا خبر ني نيص فلن اوکل ملیوم انشیا دا کو په اشاره دی آدری کسان په منزه ولاړو یو په کیو نا غا دی خو حنابل ورتوی مگو را پمانزه که یو خوابل خوا موز باری خراب شی حنابل ورتوی تاو خبر یکدی او, او ما تاوی یو خوابل خوا مگو را نستامونس چی ماد شو نابل پمانزه ولال ده آغاموی خدا چی ما خبری ندی کری حانوالی ده خبری نمیسو خدا چی ما خبری ندی کری فلانو کلی ملیوم اینسی چره با خبری اونکمه دا ساعتو د انسان سره دای ورطا یا په با نویلی دی او یا دا خبره داور ورطا الله کرده دی بی مریم تا فا اما تر این من البشری جبریل امین پا واسطه ورطا خبره شویده فا قولی اینی نظر تو الی رحمانی سو من فلنو کل ملیو مینسی یا خودی دا دا ورطا جبریل امین دا اللہ خبره اپلا فَعَتَبَهُ قَوْمُهُ رَادُوك لَنِذِنی بَچِ سَرَخ پَل قَوْم دَا تَحَمَّلُهُ کِلَاس کِ لَبُدُ لَر آلَاس کِ نی ولَید لَر آن حَمَل دَاد وَق اس مَ بَند وَ مانو بَند رَزی یا حَمَل پَ گِډ وَانِ یا حَمَل پَ لَاس کِ لَبُل لَکَا سُورَةِ احقاب کِ پِنَزَمَ یَاد کِچ رابِش ان شاء الله مَن سُورَةِ بَقَرَة کِ داغی وَزَاحَت کَړیو حَمَلُهُ لا کيلا بولندو التا دځیم حمل التا دوزله حمل ذکر دی یا حمل نه مراد په ګیړه بانی اود دځیم حمل نه حمل هو وفساله لا کيلا بولندو اود په وینځی را کولندو دیش مهشتریم قال ويا مریم وذې مریم لقد جئت شيئا فريا رات له کل یوشینا کارتان یا اخت هارونا اېد هارون خوری ما گانا بو کیمرا اسوینا نو ده پلار ستا خاون ده بدو و ما کانتو مو کی بغیانو و مرستا کنجرا مو ده کنجرم نو آن او پلار ده ام بدکار نو نو ده تاسو کارو که داری سو چلو که پا اشارت دیلی هی حارونی که یاد کرده نو ده پا پا پاک دامنه که ده درور نو حارون پاک دامن سڑه و آغی ورطا پا مثال که پیش کرده ده یا هارون د رورو او دیر پاشاله او په اشاره دی نشاره او کلدتا اشاره او کلدتا قال وی دوی که فنو کلمو په اشاره ورته خبر وکړي او د اشاره په خبرو باندې خلک پويږي کله په پويدل نه وی بد جمله نه ویل قالو که فنو کلمو من کانا فی المهد ثبیا او دوی که فنو کلمو سره ای خبر وکړو من کانا فی المهد ثبیا سوسی وی پوه وکي ما قالا اشرف شری اسلام نمر فرهګه کړي او تقریر شروع کړه د الله د توحید څخه شروع کړي د توحید مسله الله اهمه ذکر کړي مقصدیه ذکر کړي او قران اهمه ذکر کړي دا زګر ما شومه ا تقریر جي شروع کین هم په توحید شروع کړي قال اينی عبد الله وای ز بنده دا لایما الہ نیمه او ندریم د درو عادانيل گي دا بارا کي بماد گي دا بو وجالني نبي يا گرذي بمال رن گرذول لي مال رن نبي جالني نبي يا گرذول لي مال رن نبي دماغ کي نا شي پیدائش منوز نه بي مان وجالني مباركان د خير نڑا کو مباركان مان د خير نڑا کو زيما مان معلم للخير استاد خيري گرذول ما اين اما گوندو كم د کي چي امزو واصانی بیسلاۃ و زکات حکم کئ کړه ما ته حکم کوي ما ته په مانځو زکات باندې عبادت دې په دې مالی باندې ما دوند د حیاسو پرچيه ما ځوانې و بر رحم دیوالیدو نیکی کوم کې له مور سره داینیو وبر رحم دیوالیدنی تا دیوالیدیا بلکې دیوالیدې لارې نشته زکه جوړه نزد ذکر کوي مور دیکھر کئی دو مور سره بزنی کی گوما ولم یجال نی جب بار انشتی یا نیو گرزو لیمال نا ظالم نافرمان بد بفتہ نافرمان نیما وَسَلَامُ عَلَيَّا سَلَامُ بِمَا بَانْوِي یوم اولد توکل پیدا شوما و یوم امو توکل اجی بمرما و یوم اوبا سحی یاکل اجی بپورتشم جوانوی دریوالو حالاتو جی اللہ تا محتاج ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی زوی د مریم دی قاول الحق وینای ریشا الوی هغه فيه انترونا چه دی پای کې شک کئ د عیسی اسلام بارک خلق لري ډلی شیو سخه خلق دا چي را دې د قتل عیسی اسلام وکړه او چا داوی وی چې عیسی اسلام الہ دی او ما دل دا چي و چې هغه تا بیلار دی عیسی اسلام او دا علی رضی الله تعالی عنہ بارک هم خلق درې دلی شیویو چا اوه لچی صلی الله علیه و علی رضی الله تعالی عنہ دا د قتل لایق ده چې د قتل شی او جلیشین او چاوی وی چې نا دا اله دی او دا په وریاځی کې ګرځي او دا اله دی او دی برع کويږي او چا دا وی چې نن دا دین دې لی سلام سو حیدی دې نن دې لی سلام زوم دې اصلورم خلیفہ دې د دوه بارګم خلک دې ډلی شیو ما کانل للای یتخذ می ولبن دې مناسب الله لرا چی نی سیناز ولې بال خلک وی الله نازولنی ولې دې لک نصر او کتاب شټل وا چا وی سلام ابن الله دې نا لا داري جواب کو چې ګوره وبيسلام اسلام هيستا هغه پلاجیزی پیش کړه ما کان لیلای یت خدم ول دین نه دی مناسب الله لرا چی نشنا زوله سبحان هو پاګے الله اذا قضا امره کي نشي په سلوګ ديو کار وينما يقول بشقوا له دي کارتا كون موجود شپ يكون موجود چی وَإِنَّ الله رب ه بکوو بشي کا الله زما اورب دستا سرت دی په بدوو دغې بات کويذا سر را مستیم داې غلار پخته لفلل ذااب اختلا نیم په من د دی او چاوي ووجې او چا نه دا الله نبيدي په لنا ک فرروله ک کسان اولا ژکو پرې کو م ماشرري یو منناظمه دهاضېدو دوورځ ل نه ا اسمې بهیم خوواه حالت ددوي واف سر اوښوي نه یو معو نهنا کله چې راي به منطان لاکنې والی موونه لکن ظال ما و مع نههځې فیز ولاې موبیین بکم رایس کاره کان ظر هم رودي له یو لحصره د دوورځې راوس لوشي د کار وا هم فی غبل دین او دی بنا خبر ای کی لا یؤمنون د ایمال راوی اینا نه نو رسول اردا دیش کا منغا فلسم کې لرا و من علیها او وا چال راځي په دیس نکه باندې وی وای له نا یور جون ماتو راو ګرګونی شي الله یو ټول ماته پاتې دي سلا پا پرې باندې جنگونه کوي سلا ور بس ټوپک را لې و ذکر فی یاد کوو کتاب کې خبر د ابراهیم علی سلام إن هو كارا صديق النبي يقين هو غاري صديق النبي إذ قال لأبيه كلا شي في بلارلطا يا بلار أب بي بلار دي. دي بلار لمذاب ود العباده ما لا يسمو داسيناوري ولايف سيرو نبيني ولا يغني عن كشه انا بشكل هيستانا زرا بار لتجيدنا نيشلي ريكولي عذاب به بين راجب لار لندي ورتلار خيم نبي بلار زري نچیز لے الندو اخیرے نو اماں لی دتو ہیدو ابراہیم علیہ السلام ور تاعقیدہ خی جس تا عقیدہ باطل لا تدا هغه کی عبادت ول کی چاغلی دل نہ گئی جی ویل دل کئ ابراہیم علیہ السلام وی اور دل نہ کئ جی وی دل کئ ابراہیم علیہ السلام وی ٹکر درت نشی رسول ہیں اج وی نہ رسول ہیں زاغل خبرم نمانی، یا ابتی اپلا رای جانی من الیلمی، بیشه کم سره سر راغل امات نا، ما لم یا دکا چنه دراغل تاتا، وطبینی زمان تابیدار شادی که سراتن سوییا، او بخیم تاتا لار برابر، یا ابتی اپلا را لاتا بودی شیطان، عبادت نکودی شیطان، ان شیطان اکانا لرحمانی اسییا، یا کینن شیطان مهربان مہربان بادشاہ نہ فرماندے یا ابدی پلرنیا خوف زیرگم ایما سکاتا شبرس دادا عذاب مینا دا رحمانیا زاد مہربان بادشاہ نہ پتہ کون علی شی دانی ولیہ شی شیطان دوس قال راغبن ہنتان علی ہدیم وہی اذر ایتم خلے ذمہ دار ہو لم ابراہیم لا یلم تانہی لار جون نه کا خا مخا وبلم تعال رپ کانو الله جون می مالیه ریشه زمانہ میشا مخه ل میرا نشي د مخه می او د مخه می پناشا قال سلام علیکم وی ابراهیم علی السلام سلام نه پدا باندې سمراده نرم زروه علی ابراهیم علی السلام سمرغه رتیو بہادر پیغمبر چپلار تو وی لریشا دمثيني اور ته مل پری دی خو مثلا نه پری لاز دې مل کې ورته پری خورم کور ورته پری خورم ساستغفرل ربين سلامن عليك سلام پتا باندې پښتانه موږ دې سلام ساستغفرل رب دي زري بخنه مو غاړم تعال ر دربنا ان هو کا نبي حفي ايقن ننده په ما باندې مهربان وا اتلكم پری بدن تاسو ما تدون من دون الله اللهناوربيابله مپل ا اللهکوونه بدو ع ب ش شاید چې نه شما پهپل باې ب باختان پهلم ما تلهمر که ججو شدنا وما یا بدونا د اچانه چې بعضې کو مندون الله بلهنا دا ټو نه شو وهبنا ااس کواکوب ورېقدرته اح کو قوه عليه ابراهیم علی السلام پلار پری خودن نو الله او خاندان ورکه اسحاق علی السلام زیره یعقوب علی السلام نوسته ده کی کوم ملګری د تنظیم خلاف کوي ناغل الا تارکا الله بدلله بندر کی صاف استر کیه شي اسحاق علی السلام درومیان او پلار ده یعقوب علی السلام ده بنی اسرائیل او پلار ده وکولن جعلنا نبیا یوغرو له میو نبی او اهبنا لهم من رحمتنا ورګړې میو د تا خپل مهرباني او جال ناله لم لسانه صدينه ګر راجب میو دی یا برشتيني اليا او چتا جبه رشتيني وا ننم ک یادې کې وسريشتيني پیغمبرانو او چته والو درو جنو ها چته جبه والو واس قرفل کتاب موسی آیات ک به کتاب کې خبر د موسی عليه السلام اي نو کا نمخلصن يقن انه ده خالد شوه. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَدِى رَسُولُ نَبِيّ رَسُولُهُ نَبِيُّهُ وَنَادَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ أَوَاس کڑو مں دتا د تر پا د تور نہ علے منی سی تربنا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ذِكْرُ مں دلا رازدار د د مسلی د د مسلی رازدار مں گدلا رو گرزو وَأَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا خَاهُ ور ک مں دلا رازدار د پھل مہربانی د د ہارو حارون علیہ السلام املاح تڑو کر دی دو ورکی او سا پیدا داو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو را دو دو خوب لراغلی وزگور فی الکتاب اسماعیل یاد کفو کتاب کی خبر دی اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوادی یقنن دی رشتینی وعدی والا وکان رسول النبی آؤ دی رسول نبی وکان یامر اهلہو بسلاۃ او حکم میکو اهن بل دبان زبان وزکات و زکات یو زکات باندې زکات د عزت کیاد دلت الله پاک یا مالی عبادت او بدهنی د والا و کان این در او پنی دربانی په ساند و درفیل کتاب یاد کا په کتاب کی خبر د ادریس علی سلام انه هو کان صدیق النبیا یګێن نن هو دې رښتینی نبی ور افا نالی او چت ګره من بلرا ا درجه او چته تا او چته درجه بعض خلک داوی چېدري صلی الله دم ملائک زرا دوستانه جوړکلا چې دوستانه جوړکلا نو ملائک اور توی چې لچکر د اسمانونو در کوم د اسمانونو چکرې ولا ورکو نو چې څنګه او برا اسمانونو ته هوته نو چې بیا را کوزی ته اولنی اسمان تراگله نو ملائک توی ته دلته کیناو زما زمانہ پانی پاتې شوې نو دی ورته چې برا لاړ په نو پچی لاړ ملائک مر په او ته وی راځي چې زو کنه وینا نه ځند پرا وی وری وای مخ کې تارا واستې ما اوس خدای په خپل راغله ما په نو نوزه تا سره لکو زیګم نو سالته دی او جنتیانو له جاې ګندي ور تو دانا په لستا پلار وړي که سووکې لري دا و جنتیان له جامې او دا ولته نازې و تریری کوي دا ټول غ د روک دی و د ځانه خبرې دي بلکې اوچته د جم له ورک کړی وه دا نه چې اغللته ملائ ک سره واده وکړه وختته او ملائ کې بیا پرېښو. ورفاناہو مکانانا لیا اچھت کرو منگ دلر آدھا رجیو چھتی تام اولائک اللذین آدھا حکسان دی انعام اللہ اچھے نام کرو اللہ علیہم پدیبان دی مینن نبی ہینا دا پیغمبر آن آنونا من, مِنْ زرریت آدھما داولاد دادم علیہ السلام نا ومن من حملنا دا اچانا چی سوارک کرمی دونو علیہ السلام صلاح پکشتے کے ومن زرریت ابراہیما داولاد ابراہیم علیہ دَا السلام وَيَثْرَائِلَ دَاوُدَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَام وَمِمَّنْ هَدَيْنَاهُ دَأَ چا نا چې د ادم کېړې وو وَچ بې نا غره کېډې نه دی نرا عزت د ظالم کلا چې لسته شي دی باندې آیات الرحمن یادونه د مهربان بچان هر څو چې دا بریږي سجده کوي ان کې وو بکیه جړې دان په خلفه من بعدیم خلفن پیدا شورو دې نه نه اهله خلق نو اهله پیدا شو عورا علیہ السلام سمرا بہادر موسی علیہ السلام سمرا بہادر ابراہیم علیہ السلام سمرا بہادر اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام عیسی دا طول ذکر کلہ ادریس علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سمرا بہادرانو ندین اروس رال الخلق وانا اهلا داں بیاوا لدین تہسنسکو جو د او دا صحیح دین وسیليه د زانه جوړې کړې وین الاولياء يدا مرونا اداهم وينصرونا اولياهم اوليا چې د دشمنان تباكي او دوستان سره امداد کوي فخلف من بعدهم خلف شرک بلې کې او ایدا صحیح دین دی فخلفا من بعد خلف پیدا شو رسو دینه نه اهلا صحیح علمي بهترین مطبيعه د سنت او وحدوي داغه نه انکار صاحب پیدا شي بدعت از شرکیات و اشاعت کئی پملکیم. فَخَلَفَمْ اِمْ بَعْدِ اِمْ خَلْفٌ پیدا شروع سردینا نا احل خلق ازاو سولاتا چیزا اقلل منزونا دیدینا کارون ازا اقلل عبادت بدنی ذکر کا عبادت بدنی کی اهم شے منزو سولات ذکر کا اطول عبادت بدنی وَتَّبَعُ شَعْوَات تَعْوِ شُدَ شَعْوَاتو شعواتی چیزونو پس نا نوطل په قوغ یا زر دی چې مقامک سَخْ شي سخت مقامته م مقام کې به مقام شيابو غرزله سخت مقام ته الله منطبا مګ را چااج تو بوکله آم نه ایمانې را وړو وامله سوالحمالو کې کو او لاه ک يبقولونه جننتته دا کسان به جننتته وله یلمونه شيازب ن بیا رحیم یا غاو وتر رحمانو جواده ګل رحمان مهربان باچا ای باد او دو خپل بنګانو سره بل نه دیدای نو کان وادو ما دیان یقینندا و حد الله راتمن کی لا اسمعو نه فیحان نباری پدې کې لا وانا باسی الا سلامن مگر سلام بچو سې بچو ولا هم دی لر رزق هم رزق د دې دی فیاب دی کې وګ راته وای بلکال جنتو لطیدہ جنت آغره نوریسو مئمن عبادینا نیراز کی ورک اخفل و بندگانو تامن کانتا تیاسو جی پریزگار او دا اللہ دنیا کی وادی کلی دی متقانو سران موہیدینو سران متبید سنتو سران وما نتا نزلو اللہ بعمر ربیکو نراکو زیگو مگر پو حکم درستا جبریل امین نوی راغلے او نبی علیہ السلام ارتوی تولی را اور توئی ارتوی تو زداللہ دا حکم بغیر نشم راکوزی دے ملائک اسکیار نشتا نبی دا تصرف اکڑالا چوکورا ملائکو جبریل امین پٹھولو ملائکو چی سردار دے آغا متصارب ندے آغا عجز دے نو بل کم یو دے چاگا دا متصارب شیو پا اللہ دے ضرور شیم وما نتا نزلو منگ نراکوزی گو اللہ بیامر رب بیک مگر پا حکم لہو ما بین آئی دین آدھے لڑا غری چمخ کی زمانگ ندی و ما خلف و ناغا چی روسو زمانگ ندی تصرف و لدار سرے او ایلمی پار سرے و ما بین ازالک آشی پمیندری کیری و ما کان رب وکا نسیحا ندی رست اپری خودون کیچا لران رب دا اسمانو نوزمکو لے و ما بین اوم آشی میندری دوالو کیری فابود ہو نوی بادتو کدالا دا خلاص دا سورت شوان چطول اللہ تا محتاج واجزو بابد هو دداغه الله عبادت وک واست به روخک لک شاله عبادت هی په عبادت د الله تا تعالی موله سمیا آیات پی جنې د رحمن نام یا مثال داللا و یقول الانسان و انسان ایزا ما متکل چمل شما لثو وخرج حیه نظر یې چی خلې به شمه جوان دا پته ده د تاسو ولې او دا انسان او وی چې زما ژوند نه پورته کېګه ما ولینا د قیامت منکر دي چې تو هي د سنت نه انکار وکړ نو د قیامت نه هم انکار وکړ اولا یذكر الانسان یا نه یاد انا اننا خلقنا من قبلو چې به شي ګامنګ پیراګړې دلاره پخوا وان یا کو شی انو دی شی باور ربک قسم پربسا لنحشرنهم خا مخا جاو بکم دی لرا وشيات في نو شيطانان لرا ثم لنخبرنهم بیا با خام خاضر کم دی لراحاولا جہنم آچاپی رد جہنم نا جسی یا پڑ مخبراتو ثم لنن زیان نا بیا پرتبکو ون کلی شیعت اندہار ادا لنا ایوہم اشد وعال الرحمنی کم یود دین سغدے دی پا محربان بادشایتی یاد سرکشنی سمم لنہنو بیا خام خامنگا آلم پوی عیوبی اللذین آباہ کسانو ہم اولا بیا سی لیا جدوی لائق دی جہنم تا و اي منكم نشهد استا سنا الا واردها دو واردو مانی دي يوم انا الا واردوها مگر حاضرې د جهنم تا ا دې مانی تا 5 سورې قصص 23 نمبر یاد کړئ شلمحی ولم وردا وارد ولم وردا هر کله چې حاضر شي موسی علیہ السلام ما امد ینا او بود مدي انت وارد په معنی دا حاضرې دو اورات لوبان دي دیمه معنی په دخول باندې داخلي دل لکه سورته انبیا آډ نمبر 98 ولسمه چې پارا سورته انبیا ماتانوے نمبر ایاد غرود پر ماند دخول بانے دنکی دو انکم همات آبدون من دون اللہی خساب جہنمہ خشاک جہنم یئی انتم لہا واردون تاسو دیتا دنکی دنکی یئی داخلی دنکی یئی ندل دمدو مانیشوی وَيَمَن كُم نَشْتَيْسَا سُنَا إِلَّا وَارِدُهَا مَغَر حَاضِرِدُن کَیلې دی جَهَنَّم تان یا دَاخِلِدُن کَیلې جَهَنَّم تان کَانَ عَلَا رَبِّکَ حَض مَمَغْدِيَا دَپ رَستہ بانی مزبوطه پیښل شي سُمَنُنَ جِلَّذِيْنَ بِيَ بَخْلَاص کَأَکَسَانُن ای تا کاوی چی پریزګاری کړي را وَنَظَرُ کې چې یا پړ مخې